Kumekucha kucha Afrika. Hii ni idhaa ki ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Ikitangaza kutoka Washington DC Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa mbili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki Mimi ni Aida Isa. Na mimi ni Abdul Shukura tukaribisha karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatare 8 Februari mwaka 2011 Karibuni Katika kama Afrika hii leo tuna juu ya maafisa wakuu wa jeshi na polisi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na Kati kukutana huko Bujumbura kujadili namna ya kukabiliana na migogoro katika kanda hiyo swala la Somalia swala la RDC, yote yanajadiliwa na wakubwa wetu na hii ni moja ya njia ya kushirikia masuala hayo Marekani nayo yapongeza matokeo rasmi ya kura ya maoni ya Sudan Kusini na kusema itaitambua eneo hilo litakapojinyakulia uhuru wake hapo mwezi Julai. Na kundi la wafanyabiashara wa kigeni wa madini kwa njia ya magendo linakamatwa kwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nawaza ndege haiwezi toka inchi inchi ugeni kuingia katika ingine inchi. Na wanapaswa a hiyo ndege ilingia na vitu gani. Na wakuwa wenyewe wanajua, Sijue kama walijua wenyewe iko ndani kwa sababu hawengi iruhusu ingie na wajue vinye viko Hisoni baadaye baadhi ya lose a kuandalia hii leo katika kumekucha Afrika kutoka Washington DC wewe msikilizaji wetu naweza kushiriki kwa kutumia ujumbe wa simu wa SMS ukitumia nambari 0778030209 na kwa wale walioko nje ya Tanzania tumia nambari ya kujumlisha 255778030209 tutasoma ujumbe wako kabla ya kumaliza matangazo yetu ya leo asubuhi lakini kwanza ni habari za dunia Baraza jipia la Mawaziri la Misri limeamua kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa serikali kwa 15% ikiwa ni hatua mpya ya mwisho ya serikali katika juhudi za kupunguza hasira kutoka kwa maandamanaji wanaomtaka Rais Husni Mubarak aache madaraka mara moja. Baraza la Mawaziri likubaliana juu ya uamuzi huo jana wakati wa mkutano wa kwanza kamili wa mawaziri tangu kuzuka uasi wiki mbili zilizopita nchini humo. Maelfu wa upinzani wa Misri wanashikilia uwanja wa Tahrir kwa siku ya 14 mfululizo baadhi ya wa waandamanaji wameweka hema kwenye uwanja huo wakiahapa hawatoondoka hadi Mubarak kuacha madaraka. Rais Barack Obama wa Marekani anasema Misri inafanya maendeleo katika majadiliano kumaliza mvutano kati ya serikali ya Rais Hosni Mubarak na viongozi wa upinzani taarifa ya rais obama hiyo jana imetolewa siku moja baada ya makamu rais wa misri omar suleiman kukutana kwa mara ya kwanza na baadhi ya makundi makuu ya upinzani katika juhudi za kumaliza malalamiko ya shukuma 14 ya wananchi wanaoipinga serikali baadhi ya viongozi muhimu hawakualikwa kwenye mazungumzo hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani PJ Crowley amesema Marekani ina wasiwasi kwamba majadiliano yanayofanyika hivi sasa hayajahusisha pande zote. Ripoti mpya ya serikali ya Uingereza imesema utawala wa zamani wa chama cha Labour haokuweka bayana kutoa vilelezo vyote kuhusu kuachiwa huru kwa mtu aliyohukumiwa kwa ulupiwaji wa bomu la lokabi kutoka gereza la Scotland. Waziri mkuu David Cameron ameagizia kupitia kupitiwa upya nyaraka zinazohusiana na muamuzi huo wenye utata baada ya tuhuma kwamba serikali iliyopita ya London ilishurutisha Scotland kumwachia mlipuwaji huyo wa Libya ili kulinda mpango wa mafuta na Tripoli. Mobelo Bandio anatusomea ripoti. Bwana Cameron amelembiya bunge jana kuwa hakukuwa na njama iliyopangwa baina ya serikali ya Uingereza, Scotland na kampuni ya mafuta ya BP. Lakini alisema ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza walirahisisha ombi la Libya kumwachia Abel Basit al megrahi katika hali ya upendeleo. Bwana amesoma waraka kutoka ofisi ya mambo ya nje ambao alisema ofisi hiyo inahitaji kufanya kazi kwa usahihi na kwa siri kuhakikisha kuwa al megrahi anarejeshwa Libya chini ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa. Amesema omwazo wa kumwachia huru Al-Megrahi ulikuwa ni Scotland pekee ambao anaopinga. Kiongozi wa chama cha Labour, Ed Miliband, amesema ripoti inaonyesha wazi kwamba hakuna ushahidi kuwa maslahi ya taifa la Uingereza yaliohusishwa katika kuachiwa huru kwa Al-Megrahi. Al-Megrahi, wa zamani wa Libya, ni mtu pekee alikutwa na hatia kulipua ndege ya Pan Am safari namba 103 mwaka 1188, uko huko Scotland, ambapo watu 270 waliuawa. Scotlandian alimwatcha hurumu mweka 2009 baada ya kusema alikuwa na kansa na pia alikuwa na miezi michache ya kuishi Elmegrahi bado yuko hai nchini Libya Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Idaxwe kiswahili ya sauti America Washington kumekucha Afrika. Tutaendelea na habari za dunia. waandamanaji wameminika katika njia za mji mkuu wa Haiti, Porto prince hiyo jana kumtaka rais Rene Preval kuondoka madaraka mara moja. waandamanaji walikusanyika jana katika mji mkuu huo wakati serikali ikitangaza kwamba rais Preval atabaki madarakani kwa miezi mitatu zaidi wakati taifa hilo la Caribbean linamchagua atakayechukua nafasi yake Mudo wa mhula wake ulipangwa kumalizika jana Jumatatu lakini kutokana na duru ya pili ya uchaguzi wa rais utafanyika hapo machi 20 basi mkuu wa utawala wa rais amesema rais atabaki madarakani hadi mei rais Prevala anakabiliwa kabiliwa na upinzani mkubwa na ukosoaji kwa sehemu kutokana na jinsi alivyokabiliana na janga kubwa la msitemeko wa ardhi ulosababisha maafa makubwa kwaaiti Januari 2010 Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaihimiza serikali ya Cuba kuachilia huru wanaharakati wote walofungwa mara moja na bila masharti. Amnesty ilitoa wito huo jana siku 3 baada ya maafisa salama kumwachilia huru Guido Sigle Amaya, mmoja kati ya watu tano waliokamatwa mwezi Machi mwaka tatu katika msako wa serikali dhidi wa pinzani na kwa hukumu vifungo virefu vajela. Sigla ni miongoni mwa watu 52. Serikali ya Raul Castro ilisema wataachiliwa huru kama sehemu ya makubaliano na kanisa la Katoliki. mnaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. na habari yenye uzito leo alfajiri ni tangazo la Marekani kupongeza matokeo rasmi ya kura ya maoni ya uhuru wa Sudan Kusini Aida tangazo hilo linafuatia tangazo la Khartoum kwamba 98% ya wakazi wa Kusini wameamua kujitenga na mwandishi wa Sauti America David Gollas anaripoti kwamba serikali ya Obama inaendelea na mipango ya kurudisha tena uhusiano na serikali ya Sudan huko Khartoum kufuatia matokeo ya takriban sauti moja Sudan Kusini kutaka kujitenga Aida Isa anatusomea ripoti kamili Matokeo hayo rasmi kwa hakika yamepokelewa kwa na mataifa mengi duniani na tangazo la White House kwamba Marekani itaitambua Sudan Kusini kama taifa huru halikuwa la kushangaza kwa sababu utawala Obama uliunga mkono kabambe utaratibu wa kura ya maoni na tayari imeshaanza ofisi ya kibalozi katika mji mkuu wa Sudan Kusini Juba katika taarifa iliyoandikwa, Rais Barack Obama aliwapongeza watu wa Sudan Kusini kwa kile alichokiita kura ya maoni ilyofanikiwa na kutia moyo, na kusema kuwa ana kutangaza kuwa Marekani italitambua rasmi taifa hilo jipya ambalo linatarajiwa kupata uhuru wake mnamo mwezi Julai. Rais Obama alisema Marekani itafanya kazi na Sudan Kusini, kadhalika na serikali ya Khartoum, kuahakikisha kuwepo kwa mpito wa amani kuelekea uhuru wa Kusini. Bwana Obama alisema kuna njia ya kusawazisha uhusiano baina ya Marekani na Sudan hiyo ikiwa ni pamoja na kuiondosha Sudan kwenye orodha ya wizara nchi zanzu ya Marekani ya nchi zinazodhamini ugaidi. hilo litatendeka iwapo tu Sudan itatekeleza majukumu yake yote kulingana na mkataba wa amani baina ya kaskazini na kusini mwaka natano. Katika taarifa ya waziri wa mambo nchi za nchi wa Marekani Hillary Clinton amesema tayari ameanza utaratibu awali wa kuiondoa Sudan kutoka nchi zinazodhamini ugaidi hali ambayo ilisababisha taifa hilo kuwekwa vikwazo mbalimbali na Marekani. Naye msemaji wa Wizara ya nchi za Nje Peter Crowley alisema Sudan itaondolewa kwenye orodha hiyo ikiwa itatekeleza masharti yote chini ya sheria ya mwaka 1979 ya Bunge la Marekani inayopanga orodha hiyo na kuambatanisha vikwazo vya kibiashara. Sudan imekuwa kwenye orodha hiyo tangu mwaka tatu kwa sababu ilimpatia hifadhi kiongozi wa kundi la Al-Qaeda hapo miaka ya tisini. Hata hivyo katika miaka ya karibuni maafisa wa Marekani wameisifu Sudan kwa kuwa ushirikiano katika kupambana dhidi ya ugaidi. Serikali ya Rais Obama inatarajiwa kuthibitisha hilo kwa bunge kama utaratibu wa kuiondoa kwenye orodha hiyo. Libya iliondolewa kwenye orodha hiyo hapo mwaka 2006 kama utaratibu wa kusawazisha usiano baada ya kuacha mbali mipango ya kutengeneza silaha za maangamizi na kadhalika kupinga ugaidi hapo mwaka 2003 nchi ambazo bado zimo kwenye orodha ya mataifa yanayodhamini ugaidi ni pamoja na Sudan, Iran, Syria, Korea Kaskazini na Cuba. Marekani kwa muda mrefu imewakilisha huko Khartoum na naibu balozi na wala sina balozi. Pia haijakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na Rais Omar al-Bashir tangu mwaka 2008 baada ya Bashir kushtakiwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kwa makosa ya uhalifu wa kivita huko Darfur. endelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya ambayo pia husikika kwenye tovuti yetu www.vowswahili.com na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia NATO inasema mmoja wa wa jeshi la usalama la kimataifa ameuawa kutokana na bomu la kutegwa huko kusini mwa Afghanistan hii leo. NATO hajeleza eneo la mlipuko ama uraia wa askari huyo. Jana Jumatatu mwanajeshi mwingine wa jeshi la muungano uliwawa huko kusini mwa Afghanistan na pia mlipuaji kujitoa mhanga alijilipua katika jengo la ushuru kusini mwa mji wa Kandahar na kuwa mtu mmoja ambaye anaaminika kuwa ni mtafsiri mkalimani na kujeruhi wengine watano. Kiongozi wa waasi wa Kiislamu wa Chechnia Doku Umarov amesema ameamrisha shambulio la bomu la kujitoa mhanga mwezi uliopita kwenye uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi wa Moscow na kusababisha vifo vya watu 35 katika tepu ya video hilo tolewa hiyo jana na kuchapishwa katika ukurasa wa kundi hilo la wa Chechnya. Kiongozi huyo mkongwe anasema shambulio lilikuwa na lengo la kila alichokueleza utawala wa kimabavu wa waziri mkuu Vladimir Putin. Serikali ya Australia inapoteza ungaji mkono wake kutokana na maafa maumbile yanayotokea huko wakati waziri mkuu Julia Gillard akipambana kujaribu kuongeza kodi maalum ili kuweza kulipa kwa ajili ya ukarabati kutokana na mafuriko na vimbunga vinavyokumba maeneo ya nchi hiyo kendelea na ripoti za wandishi wetu tunaelekea huko Bujumbura ambako maafisa wakuu wa jeshi na polisi kutoka nchi kumi za Afrika Mashariki na Kati wanajadili juu ya kukamilisha mipango ya kuunda jeshi la pamoja la kupambana na kuzuia migogoro katika kanda hiyo mwandishi wetu Hamida Isa kutoka Bujumbura anatuletea ripoti kamili Mkutano huo wajumuisha maafisa wa kijeshi na polisi kutoka nchi kumi za kanda ya Kati na Mashariki mwa Afrika. Akizindua mkutano huu naibu kiongozi wa jeshi la Burundi Major General Diomed Ndengeya amesema migogoro katika nchi za pembe la Afrika, mzozo wa Darfur nchini Sudan, wapiganaji haramu katika eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya Demokratia ya Kongo wanaotishia usalama Jamhuri ya Demokratia ya Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda kwa adhi ni ya thabiti ya kuwepo na kikosi cha kikanda cha kusimamia amani na usalama katika nchi za Kati na Mashariki mwa Afrika kama navyo hapa afisa huyu wa jeshi kutoka Kenya jina langu ni luteni kanali solomon manambo mimi ni msaidizi wa mashauri ya kijeshi kwa director wetu wa East African Standby Force mkutano huu hasa umetayarishwa kupanga namna tutatekeleza zoezi lile litakuja mwisho wa mwaka huko nchini Sudan la kujitayarisha ama kutengeneza uwezo wetu wa kukabiliana na mashauri ya amani mambo ya kuleta uelewano zaidi kati ya wanajeshi wale wanahusika na kikosi hiki cha amani cha Afrika Mashariki. Swala la Somalia, swala ila RDC yote yanajadiliwa na wakubwa wetu na hii ni moja ya njia ya kushirikia maswala hayo. Lini utaratibu juu ya uundwaji kikosi hicho mnataraji kuwa utakuwa umekamilika? Uh, kwa hakika hata kabla mtoto akimbie lazima aanze kutambaa. Sisi bado ni wachanga lakini tunajitayarisha tunajitengeneza upande wake General Cyril Nairukie, kamando kikosi hicho cha kusimamia amani na usalama katika nchi kumi Zoga na Mashariki mwa Afrika, amesema wanajadili mikakati ya kukamilisha uondwaje kikosi hicho ili hadi mwezi Novemba mwaka huu moja wajumbe wa kikosi hicho waanze mazoezi ya kijeshi nchini Sudan ya kuhami na kuzima migogoro katika nchi za Afrika ya Kati na Mashariki mwa Afrika. Laku fahmniku ya pendekezo hilo kwa sisi wa tangumao 2004 na, na maraisi wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika katika mkutano wao nao amuru kuligawa bara la Afrika katika sehemu tano kila sehemu ikiwa na kikosi chake cha kuhami na kuzima migogoro ukamilishwaji wa undwaji vikosi hivyoonekana kuchelewa kwa kile kilichoelezewa michango fifu inayotolewa na nchi wanachama kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa. Matangazo yanawajia kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendo wa wasikilizaji msikose kutuandikia salamu zenu na maswala juu ya mambo mbalimbali kupitia anwani ya barua pepe voweaswahili@voanews.com au hata kupiga simu katika nambari 12022059942 na unaposikia ukaribisho wa sauti Amerika bonyeza nambari 37 na kuacha maswala au salam zako sasa abdushakur huko drc kumekamata wafanyabiashara magendo wa madini imekuwaje Kufuatana na mwandishi wetu Ruben Lukumbuka huko Goma ni kwamba kundi la biashara hao wa magendo wa huenda ni sehemu ya mtandao wa kimataifa wa biashara haramu ya madini na licha ya hatua ya rais Joseph Kabila kupiga marufuku biashara haramu ya uchimbaji madini inaonekana amri ina kwa bado Ruben ana maelezo zaidi Akizungumza na mwandishi wa habari hapa mjini Goma gavana wa Jimbo hili la Kivu ya Kaskazini bwana Gillian Paluku amethibitisha kuwa ndege mtindo wa jet kutoka Nigeria ambayo ili sadikiwa kuwa imekodeshwa na wafanyabiashara walio kuwa wana wa mtandao na mafundi katika mambo ya, ya kimafia imekamatwa na kuzuiliwa kunako uwanja wa kimataifa wa ndege hapa mjini goma huku ndani ya ndege hiyo mkiwa mamilioni ya pesa dola za marekani pia madini yenye thamani kubwa maofisa wa shirika la ujasusi wanasema kuwa mtandao huo wa watu waliondoka marekani na kupitia Nigeria Waliingia mmoja kwa mmoja hadi hapa mjini goma na walikamatwa mnamo siku ya Ijumaa. Hata hivyo, watadisi wa mambo wameendelea kujiswali, ni vipi ndege hiyo ilikubaliwa kutua hapa mjini goma? Wakati ambapo idhini hiyo ilitolewa na watu wasiojulikana, Gillian Paluku. Serta Arasema ni mtandao wa watu wanaosadikia kuwa ni watu wa mafya walio kununua madini yenye thamani licha ya kuwa watu wanajua kwamba rais wa Jamhuri ameshapiga marufuku tangu mwezi wa Septemba mwaka na kumi suala la biashara haramu ya madini na uchimbaji wake vile vile. Majasusi wetu walifanikiwa kuwashika watu hao waliokuja kuchukua madini kutokea hapa mjini goma na kulingana na hatua iliyochukuliwa na rais wa jamhuri majasusi wetu waliamua kuwafunga kuwa watu hao na madini yao pia mali zao zote ili usunguzi uendelee na yafuatayo ndio maoni ya wananchi hapa mjini goma na waza ndege haiwezi toka inchi inchi ugeni kuingia katika ingine inchi na wanapaswa control hiyo ndege ilingia na vitu gani na wakuu wenyewe wanajua kusijue kama walijua wenyewe iko ndani kwa sababu hawengiiruhusi ingie na wajue vinye viko ndani siii dosier atujua exists tunaweza sema nyepeke peke yake zimtafanya juu natushinda na tushinda akili hima siku kwanza akilize huko mwingine unatuambia feri ya set milioni na malengo si natupi, natupita akili wakubwa wajuzi watafanya juu kwanza kwenyele ile ya vile shukia kule ilifika hapa namuna gani bo juu ya ya minere munasebe banasaba walikuana kwauza minere nele nyenyeo kama mwisha fungulia kuuza la kama mgali nafunga nikiripoti kwa niaba ya America kutoka goma mimi mimi ni Ruben Lukumbuka. Mnaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka Idhaya ya Kiswahili ya sauti America hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zetu na hapo tunaelekea moja kwa moja hadi huko Ethiopia ambako inakadiriwa kuwa watu milioni 2.8 wanahitaji chakula cha dharura mwaka huu ikiwa ni idadi iliyopungua sana ikilinganishwa na mwaka jana. Lakini kama mwandishi wa sauti Amerika Peter Heinlein anaporipoti kutoka Adisababa, Ababa takriban 40% ya utapiamlo sugu umeripotiwa katika eneo lisilo na wakazi wengi lakini limharibu vibaya na uasi wa Jimbo la Somalia huko Ethiopia Mubelu wa bandio anatusomea ripoti kamili Habari njema ni kwamba idadi ya wa Ethiopia walio katika hatari ya kukumbwa na utapiamlo mkubwa inapungua kutoka watu milioni tano nukta mbili mwaka uliopita na kufikia milioni mbili nukta nane mwaka huu Waziri wa nchi anayeshughulikia kilimo wa Ethiopia Mitiku Kassa amesema vitu viwili vimechangia kufanikisha maendeleo hayo. Kwanza ni hali nzuri ya hewa iliyowezesha mavuno mazuri katika nchi ambayo watu wa nne kati ya tano wanaishi kwa kutegemea kilimo, na pili ni msaada wa chakula ambao mwaka jana na mwenika uliwafikia watu milioni 12 kati ya milioni 80 wanaohishi nchini humo. Lakini bado kuna dalili za kutilia mashaka, akiwa pamoja na Mitiku katika mkutano wa wandishi wa habari mratibu wa umoja wa mataifa wa huduma za dharura nchini ethiopia igeni ausu amesema kuwa idadi ya watu milioni mbili nukta naninaeleza sehemu tu ya tatizo hilo. hiloiionanasema watu milioni mbili nukta nanbado wanahitaji msaada wa dharura wa chakula na bado utatambua kuwa wengine takriban milioni moja wanahitaji chakula chenye lishi maalum na inakadiriwa kuwa watoto laki moja na 1,7000 wanaweza kuendelea kuhitaji matibabu kutokana na utapia mlosugu na watu milioni 3.3 watahitaji uchunguzi kuona mahitaji yao ya lishe na vitamin A. Wathiopia wengine milioni 7.8 wanapokea chakula ama fedha chini ya mpango maalum unajulikana kama Productive Safety Net. Au wanasema mamilioni wa Ethiopia wako pia kwenye hatari ya kupata malaria, surua na kipindupindu. Na anasema mazingira ya ukame katika baadhi ya kanda ambayo yamesababisha maafisa kurejelea upya na kuongeza makadirio yao katika miezi ya karibuni yana uwezekano wa kuendelea. Anasema kuzorota kwa hali ya ukosefu wa chakula kulikorekodiwa mwezi disemba kutaongezeka ikiwa ukame utaendelea mpaka mwisho wa nusu ya kwanza ya mwaka kama mababu yatabiri wa mamlaka ya taifa ya hala ya yeye imeeleza kuwa itatokea ripoti serikali imeonyesha kuwa takriban 40% ya wale walio katika hatari ya utapia sugu wanaishi Jimbo la Somali, ambako chini asilimia sita ya asilimia 6% ya idadi ya wakazi wa nchi nzima inaishi majeshi Ethiopia ya Ethiopia yanajihusisha na harakati za kuondoa waasi wa, wa jadi wanaojulikana kama Ogaden National Liberation Force kundi hilo katika ujumbe wa barua pepe limeshutumu serikali kwa kuangamiza kabila moja kabisa na kuzuia chakula kupelekwa kwenye maeneo yanayoshikiliwa na waasi Serikali mekanusha vikali madai hayo na kusema kundi hilo la waasi linatoweka lakini linazuia makundi ya wa wafadhili kuingia kujaribu kufuatilia usambazaji wa msaada. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya takwahili ya South America na sasa ujumbe wenu sikilizaji. Linus Rukorela wa Biharamulo Tanzania Rais wa Misri jiuzulu kuinusuru nchi. Isaidi wa Malawi, Mubarak raia wanataka ujiuzulu na wala si kuongezewa mishahara. Kwa upande wake Ahmed Makongo wa Bunda Tanzania anasema Rais Mubarak achia madaraka ili amani iweze kurejea kwenye nchi yako. Naona ni Mubarak tu Mubarak lakini Pascal Mbugani mkulima wa Ushiromba anasema kama Sudan Kusini inatarajiwa kujitenga kuwa taifa huru. Je, wa Palestina hawawezi kuwa na taifa lao huru? Naye fundi mgosiki huyo wa Mangola anasema Mubarak, wanusuru wananchi wa Misri kwa wewe kuachangazi. Naye Mitungo guyela wa ujungu Tanzania ni bora kuongeza mishahara huko Misri licha ya malumbano. Leo nafasi nyingi kweli kweli manake muda tunao. Michael Darabe wa Mangola Tanzania. Hongera Marekani kwa kuitambua Sudan ya Kusini. Chatu kali wa Morogoro Tanzania. Huyu rais wa Misri achie madaraka. Kiongozi ni kijiti mapema. Na... Na... Kijiti mpene mwalimu James Kingu Shashoda wa misigiri viongozi ni aibu dhahabu ya Kongo kuibwa hii ni kama Darwin's kampuni ya umeme Muktasar wa habari Baraza jipya la mawaziri la Misri limeamua kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa serikali kwa tano ikiwa hatua ya mwisho ya serikali katika juhudi za kupunguza hasira kutoka kwa maandamanaji wanaomtaka husni Mubarak aache madaraka. Rais Barack Obama Marekani amesema Misri inafanya maendeleo katika majadiliano kumaliza mvutano kati ya serikali ya Hosni Mubarak na viongozi wa upinzani hata hivyo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani PJ Clore anasema Marekani kwa upande mwingine ina wasiwasi kwa majadiliano yanayofanyika hadi hivi sasa hajahusisha pande zote huko Misri Waandamanaji wameshuka njiani katika mji mkuu wa Porto au prince huko Haiti kumtaka rais Rene Preval kuondoka madarakani mara moja baada ya muda wake kuongezwa kwa miezi mitatu. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaihimiza serikali ya Cuba kuachilia huru wanarakati wote walofungwa mara moja bila masharti. Na kabla ya kumaliza matangazo yetu hii leo Jumanne tunakuletea tahariri ya sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. April 18 mwaka 1994 wakati wa Rwanda walipoanzisha kampeni za umwagaji damu za kikabila, waziri nchini humo alikwenda kwenye kituo kimoja cha redio huko Kigali akitumaini kutangaza ujumbe wa kutoa wito wa utulivu na maridhiano kwa uma. Ujumbe haukurushwa pengine kwa sababu kituo kilizingirwa na walinzi wa rais kitengo maalum cha jeshi la Rwanda kilichoongozwa na protas Mpiranya Siku iliyofuata waziri mkuu aliuawa na kikosi hicho cha walinzi wa rais pia wengine waliouawa walikuwa walinda amani kumi wa Ubelgiji walioelezewa kama walinzi wake Mauaji yaliendelea zaidi ya siku mia moja na jeshi kuu likiwa na walinzi wa rais Mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa Rwanda iliundwa kuwafungulia mashtaka wote maafisa wa zamani wa jeshi na serikali waliohusika kwa mauaji halaiki lakini bwana Mpiranya na wengine wengi walikimbia na wanaendelea kutafutwa. Anatafutwa kwa kuhusika katika mauaji halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa vita. Marekani inashirikiana na serikali nyingine umoja mataifa na ICTR kufanya iwe vigumu kwa bwana Mpiranya na wengine kuendelea kuikimbia sheria. Kwa lengo hili Marekani inakariri kuwa itatoa zawadi ya hadi dola milioni tano kwa taarifa zinazopelekea kukamatwa kwake. Protas Mpiranya anaaminika kuwa anaishi huko Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, nchi za jirani na Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo katika eneo la Kusini mwa Afrika au huko Ulaya. Anajihusisha na shughuli za biashara na ilisemekana kuwa ana kama wewe au yeyote ana taarifa juu ya kazi zake na mahali yalipo, taarifa zinaweza kutolewa kwa siri. Unaweza kuwasiliana na ubalozi wa Marekani karibu au ndani ya DRC. Unaweza kupiga simu namba 081 sifuri moja, Na ikiwa uko nje ya DRC, piga namba 243 81 sifuri moja pia kwa njia ya barua pepe rewardsforjusticedrc@yahoo.com au kwenye mtandao www.rewardsforjustice.net mkwaju war crimes Marekani inakuhakikishia kwamba ripoti zote zitachunguzwa na wajihi wote wa watoa taarifa utawekwa siri kama ikibidi Marekani inaandaa kuwalinda watoa taarifa kwa kuwahamishia kwingine na kwa tahariri hiyo ya sauti ya Amerika, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Alfajiri ya Kumekucha Afrika kutoka sauti ya Amerika. kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kutayarisha matangazo ya leo ni mimi Aida Isa. nikisema msikose kusikiliza matangazo yetu leo jioni ya saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki naungana na sisi tena hapo kesho kwa matangazo mengine ya Kumekucha Afrika